Не існує теперішнього, бо ми маємо тільки минуле і майбутнє. Поки я вимовляю перший склад слова, другий склад стає для мене майбутнім. Для Бога ж немає ні минулого, ні майбутнього. Саме теперішнє, як він сказав своєму рабові Мойсею, Егосум квісум. Примітка Я є той, що є, латинське. Але пускаючись у подальші тонкощі. Легко помітити, що два слова Сатернус – «вічний Бог», самі по собі не «вічні», а «вічне» – лише те, що ними означається. Взагалі слова, якими говоримо, сутність ще що інші, як знаки речей, сприйманих умом, які служать для передачі нашого сприйняття іншим. Ця молода жінка, окрім вроди і загадковості, мала ще досить вільного часу, щоб стати мудрою. Він володів лише одним – владою. Віддав боротьбі за владу все своє життя. Не мав більше нічого. Був, власний не самим собою, а, мов би, живим втіленням влади. Міг говорити, невтомний без кінця, про владу і про владу. Люди втомлюються від науки, від мудрості, від піднесеного і незвичайного, найбільше ж від непослідовності – і нетривкості Тяжі до сталості і певності Сталість їм обіцяє лише сильна влада Влада ж Може бути тільки одна двовладдя неможливе і небажане Тому або графська і баронська Сваволя Коли немає законів і немає народу Або папа З тисячами виконавців Своєї волі і об'єднаним Самою вірою народом або ж імператор, коли народ міцно збитий докупи державою. Але саме тоді, як молодий король Генрій змагався з саксонськими баронами, у Римі помер папа Олександр ІІ і Мотлох Римський викричав папою 50-літнього Гільде Бранда, миршового сина Теслі з родоакуму. Дванадцять літ сидів цей чоловік в латерані, тряс церквою. Росунув на папський престол п'ятьох пап, тепер сам захотів потрясати світом. У голові в Григорія зродився намір створити духовну імперію. Він пересвідчився, приглядаючи спильно до світу, що людина, яка шукає правди, щоб жити в правді, прагне до якоїсь спільності. І ось тут королі імператори пропонують їй спільноту державну. Але держави гинуть, виникають знову, вони не тривки, їхня непостійність кидає тінь також і на володарів, а може навпаки. Бо все це опирається на хистки засади щоденного життя з його потребами. Церква ж спроможна перевищити всіх, пропонуючи для опертя безсмертну душу. Натомість державні мужі ведуть злочинний торг безсмертної душею взамін за можливості світські. Не можна отримати на цім світі нічого, що не було б відібране в когось іншого. Найбільше відібрати можна лише в того, хто володіє найбільшим. Таким був імператор Генріх, який, власне, ще не отримав корони від римського первосвященика. Себто мав зватися просто Королем. Коли ще папа Олександр був при смерті, Гільдебранд звелів, нечуваний досі, королеві Генріху з'явитися до Рима, щоб скласти звіт у своїй поведінці і виправдатися в звинуваченні в Симонії перед трибуналом первосвященика. Обраний папою, він називається Григорієм VII, не жде затвердження імператорського. Він пише іспанським графам, що іспанська держава з давніх часів є власністю Святого Петра і належить папському престолу. Він пише королеві Угорщини – що його держава є власністю Святої Церкви від як король Стефан передав усі права і всю владу над своєю церквою Святому Петрові. Він дозволяє французам не підкорятися своєму королю, коли король не відмовиться від злочину Симонії. Він зазіхає навіть на Русь, передаючи владу над нею, вигнаному і за славу Дмитрію і його синові, за умови, що вони стануть ленниками папи. На півдні він зав'язує дружбу з Робертом Гвіскаром і Норманнами, даючи їхнім завоюванням апостольське благословення, яке мало перетворювати насильство на право, викрадення на закон. В Італії він робить своєю прибічницею і коханкою Матільду Тосканську, багату молоду вдову, яка стане згодом прокляттям для Генріха. Він добився влади над Сардінією і Корсікою примусив чеського князя Яромира визнати себе васалом папи. Він простягає руки до Англії, домагаючись відплати за поміч Вільгельмові завойовнику до Данії, Ірландії, Апулії і Калабрії, Купії і Провансу, Польщі і Далмації, Хорватії і Арагону. Цей зловісний папа сприйняв з однаковіння за порядок, непорушність за рівновагу, дисципліну за гармонію і всезагальне пригнічення за мир. Генріх не покорився Григорію Гільдебранду. Він викривав у листах нечисті наміри Гільдебранда. «Твоя мисль, – писав він папі, – так зіпсована задавненим божевіллям, що ти не звертаєш уваги ні на свої діла, ні на свої слова. Тоді папа вдався до останнього вчинку. У соборі, вбраний у понтифікальні шати, оточений дванадцятьма прилатами по числу апостолів, тримаючи у руках запалену свічку, він став на східцях великого вітаря, підніс свічку в похмурій і загрозливій урочистості. Лунав повільний спів псалма. Бито лише в один берег дзвона. Під той зловісний звук Папа прорік. Владою святої трійці, Священного апостольського престолу,